Я накидав на підлогу подушок, укрив Христину ковдрами, а сам до ранку передригонів на стільці. Зійшло недоречно велике сонце. Христина скидалася на мертву. «Ми їдемо до Колобродів», – сказав я рішуче. «Ні», – простогнала вона. «Проведеш мене до наших знайомів, а сам іди звідси. Я мушу залишитися в Тернополі». «Я силою тебе заберу». Ні, перебила Христина, тобі треба їхати, я розумію, їдь, і я більше собі не належу. Назад я добрався славно, правно, накуплений квиток, заповненим стрільцями поїздом. Дивно, ніхто мною не цікавився. Стрільці співали в дорозі. У їхніх поглядах була порожнеча. З розмов я довідався, що вони їдуть на велику Україну допомагати селянам в робітку землі. Із вигнанки ямчав поштовими санками, і за ліся мене довіз до колобродів Клим Осадчук. Клим оповідав, що Микола Павлюк подав доповіту скаргу на 14 осіб, які самочинно рубали ліс. Всіх оскаржених оштрафували. Гривостюк не приховує, що невдоволений Павлюком, і відказує, мовляв, Є в селі Війт, який відповідає за порядки, а Павлюк на це не хоче зважати. І остання сільська новина. Жінка Онукова народила близнят. Чим ближче ми під'їжджали до колобродів, тим гостріше я відчував, як не би, тверезію. Перед тим сумним порогом у душі, за яким починалося пристановище туги і болів, я клявся, що ніколи більше не покину села». На вулиці я зустрів Левадиху. Вона дибала до Ковальчука ставити банки, бо простудився. Левадиха заплакала, побачивши мене. «Іди відпочивай», – сказала вона. «Дома Марина». Покликала її, бо не було на кого хату лишити. Я швидко впораюся. Марина шила малим штанці. Мені, як ніколи, хотілося побути на самоті. Викликаючи ревність Марининих очах, я запитав. «Не знаєш, Павлюк дома?» «Нема», – відказала вона трохи зловтішно. «Поїхав, кажуть, до Чорткова. Як діти?» Я вагався, чи йти мені до замка, чи залишитися. «Дякувати Богові здорові!» Роздягнувшись до пояса, я нагнувся над цеберком з теплою водою. «Лива у нас», – повідомила Марина. Я бачив її. Марина більше не піднімала очей. Та коли я помився і перейшов до світлиці, вона рушила за мною. «Постелити тобі?» «Діждуся леводихи», – озвався я. «Причини двері, бо протяг». «Стомився?» «Не дуже. В селі тим погано, що тут не вміють бути байдужими». «То я постелю?» Ніби, боючи заперечення, вона поспішила розкидати постіль. «Ми вже гадали, що скоїлось якесь лихо. Поїхав, і прослідок за тобою застиг». «Яке горе!» – Марина випросталася. «Що з тобою, Прокопе?» «Нічого. Ти сердися, що застав мене тут. Скажи». «Почуття – це право власності». «Будь собі на здоров'я, Марину, я. Звідкиля ти це взяла?» «Може, тобі хочеться випити? Я принесу». «Стій, не хочу». Вона повернулася, несучи пляшку горілки. Було затишно. Коли все готовно, дивлячись чи не дивлячись на мене, вона стояла поруч. Вона наче про щось здогадувалася і терпіла. Якби вона образилася, я, мабуть, вигнав би її з хати. «Дозволиш, і я з тобою за те, що ти піднісся духом!» – повеселішав. «Налище? Третьої не дам!» За цей місяць ти так осунувся з лиця. Боже, сивіти став. Я попросив ще налити, і вона уступила. Життя це ране, сказав я, посміхнувшись, чекай, я принесу закуску. Ще одну і йди собі. Вона нахилила пляшку, та горілка полилася на землю. Марина опустила очі, переждала все більше розпливаючись переді мною. Я ще чув, як вона...